2. krønikebok Kapitel 1 Og Salomo, Davids sønn, fortsatte å vinne styrke i sitt kongedømme, og Jehova hans Gud var med ham og fortsatte å gjøre ham over måte stor. Og Salomo uttalte så en befaling til hele Israel, til førerne for tusen og for hundre, og til dommerne og til alle høvdingene i hele Israel, overhodene for fedrehusene. Deretter dro Salomo og hele menigheten med ham til den offerheven som var i Gibeon, for der var den sanne Guds møtetelt som Jehova's steiner Moses hadde laget i ødemarken. Men den sanne Guds ark hadde David ført opp fra Kirjat-jearim til det sted som David hadde gjort i stand for den, for han hadde slått opp et telt for den i Jerusalem. Og kobberalteret som Bezalel sønn av Uri, Hur sønn hadde laget, var blitt satt foran Jehovas tabernakel og Salomo og menigheten ventet seg som vanligt til det. Salomo frambar nå offeret der for Jehovas ansikt, på kobberaltere som hørte til møteteltet. Han gikk i gang med å offre et tusen på det. Den natten viste Gud seg for Salomo og sa så til ham, «Be om noe. Hva skal jeg gi dig? Da sa Salomo til Gud, «Det er du som har vist stor kjærlig godhet mot min far David, og som har gjort mig til konge i hans sted. La nå, Jehova Gud, ditt løfte til min far David vise seg å være politlig, for du, ja du, har gjort meg til konge over et folk som er så tallrikt som støvkornene på jorden. Gi meg nå visdom og kunnskap, så jeg kan gå ut foran dette folket, og så jeg kan gå inn, for hvem kan dømme dette ditt store folk? Så sa Gud til Salomo, fordi det er dette som har vist seg å ligge deg på hjertet, og du ikke har bedt om velstand, rikdom og ære eller om sjelen til dem som hater dig. og du heller ikke har bett om mange dager, men ber om visdom og kunskap for det selv, så du kan dømme mitt folk, som jeg har gjort etter kong over, så blir visdommen og kunnskapen gitt deg. Også velstand og rikdom og ære skal jeg gi deg, slik som ingen konger som har vært før dig har hatt, og slik som ingen etter dig kommer til å ha. Deretter kom Salomo fra den offerhevn som var i Gibeon, fra stedet foran møteteltet, til Jerusalem og fortsatte å regjere over Israel. Og Salomo fortsatte å samle vogner og stridshester, slik at han etter hvert fikk 1400 vogner og 12 000 stridshester, og han holdt dem stasjonert i vognbyer og i nærheten av kongen i Jerusalem. Og kongen gjorde til slutt sølle og gullet i Jerusalem like vanlig som steinene og sedertre gjorde han like vanlig som morberfikentrærene i Shefela. Så mye var det. Salomos hester ble eksportert til ham fra Egypt, og gruppen av kongens kjøpmenn pleide selv å hente hesteflokken for en pris, og de hentet vanligvis opp en vogn fra Egypt, og de exporterte den derfra for 600 sølvstykker, og en hest for 150. Og slik var det for alle hetitenes konger og Syrias konger. Det var gjennom dem de foretok eksporten.